Seriously, though, we've heard a lot about extremism recently, a nastier, harsher atmosphere everywhere, more abuse and bother-boy behavior, less friendliness and tolerance and respect for opponents. All right, but what we never hear about extremism is its advantages. Well, the biggest advantage of extremism is that it makes you feel good because it provides you with enemies. Let me explain. The great thing about having enemies is that you can pretend that all the badness in the whole world is in your enemies and all the goodness in the whole world is in you. Attractive, isn't it? So, if you have a lot of anger and resentment in you anyway and you therefore enjoy abusing people, then you can pretend that you're only doing it because these enemies of yours are such very bad persons and that if it wasn't for them, you'd actually be good-natured and courteous and rational all the time. So, if you want to feel good, become an extremist. Okay, now you have a choice. If you join the hard left, they'll give you their list of authorised enemies. Almost all kinds of authority, especially the police, the city, Americans, judges, multinational corporations, public schools, furriers, newspaper owners, fox hunters, generals, class traitors, and, of course, moderates. Or, if you'd rather be an extremist on the hard right, no problem, fine, you still get a lovely list of enemies, only they're different ones. Noisy minority groups, unions, Russia, weirdos, demonstrators, welfare sponges, meddlesome clergy, peaceniks, the BBC, strikers, social workers, communists, and, of course, moderates, and upstart actors. Now, once you're armed with one of these super lists of enemies, You can be as nasty as you like and yet feel your behaviors morally justified. So you can strut around uh, abusing people and telling them you could eat them for breakfast and still think of yourself as a champion of the truth, a, a fighter for the greater good, and not the rather sad paranoid schizoid that you really are.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 Idag så är det tisdagen den 22 april 2025 och vi samlade jag, och Martin och så är det min poddkollega Patrik. Välkommen Patrik! Tackar, ja. tackar! Tack Martin! Tack, tack, tack. och, ja, och det är du som har initierat att vi ska köra idag lite så att jag får bli som ett slags bollplank till dig och titel, titeln för... Den här podkasten är då Akademikerna och vetenskapen. Mm. Eh, ja, ja och det ska bli väldigt intressant att mm, lyssna lite på vad du har kommit fram till här. Jag har ju fått lite anteckningar som jag kan följa med i, eh, under det här programmet. Då. Men eh, ja, varsågod. Jag det det då. Mm. Ja, tack så mycket Martin. Ja, som sagt, vi har valt att kalla det här avsnittet för Akademikerna och vetenskapen. Och det kan man ha, det har ju flera anledningar. Det ser ju det här med, och det har vi ju märkt under de här åren som vi har poddat, att det här med vetenskapen och hur den fungerar, det är väldigt centralt och viktigt. Sen får vi ofta frågan när vi ut och gör föredrag och pratar om sånt vi tar upp i podden, så frågar man ofta men vad säger vetenskapsmännen och akademikerna? Och tyvärr är det svårt att ge något tydligt svar. Eftersom vi har väldigt svårt att få svar eller bemötande eller några argument från ak akademiker. De kan uttrycka sig väldigt kategoriskt ibland om det vi säger, men de vill aldrig vara med i podden som gäst. Men vi får som sagt, vi har fått kommentarer via mail, sociala medier och YouTube. Till exempel vad det gäller eh, tyckosmodellen. Eh, och då kan vi ta upp som ett exempel så. Ganska nyligen så finns det en youtuber som kallar sig eh, professor Parks. Professor Parks PhD kallar han sig på Youtube. Och han eh, ägnade sig åt att eh, kritisera eh, tyckosmodellen. Eh, och det, han hade ett långt program av detta. Ett långt Youtube-avsnitt. Men då visade det sig eh, genom kommentarerna i videon att han hade gjort många rena sakfel. Han hade liksom läst fel i Simons bok och tolkat de värdena som, som eh, kom ur eh, Tykosium då. Eh, fel helt enkelt. <hör> och detta erkände han. Och så har han, har han gjort några rättelsevideos då. Och sen så har både jag och Simon eh, erbjudit oss att medverka i hans kanal. Fast vi har ju haft det i förbehållet då att han först läser tyckhållsboken. För han har flera gånger uppgett då när han har kritiserat eh, tyckhållsboken och tyckhållsmodellen. Att han inte har läst den i sin helhet då. Eh, men trots detta erbjudandet då så han har han inte återkommit. Och vi har också mejlat många andra astronomer. Men vi får väldigt sällan några svar överhuvudtaget. Jag läste väl upp ett svar som jag fick från en astronom. Men det var ju ungefär bara att... Nej, du... du, du, du NASA flyger omkring i rymden. Så det, det kan inte vara något konstigt med solsystemets konfiguration. Men för många år sedan så var det faktiskt en... Amatörastronom, eller han är en svensk Amatörastronom, han är ganska känd Och programmerare eh, Som har gjort betydande Bidrag inom astronomin och, och relaterade områden Som heter Paul Schlüter då Och han är mest känd För att eh, Beräkna eh, himlakroppars Positioner Och skapa astronomiska pro program och resurser Som används av både amatörer Och professionella astronomer och han så att säga konfronterade vi med tyckosmodellen Men det blev ju ett sånt här att till slut så urartade bara saker och ting i ad hominen. Och här är ett utdrag då från några av de sista mejlen. Liksom, nej nu ska inte jag prata om det här mer. Då skriver han så här. För det var några stycken som var med i den här eh, mailkonversationen då. Så skriver han sig. Anser du att Patrick är ännu galnare än vad jag gör? Jag trodde åtminstone att han var tillräckligt i sina sinnesfulla bruk. För att inte faktiskt försöka hoppa från en hög klippa. På grund av ett påstående att gravitation inte existerar. Och det här är ganska typiskt att det blir liksom att det går inte att diskutera... De här frågorna som vi vill diskutera utan det blir alltid någonting kring det här att ja men jag så du tror inte att gravitation existerar då. Jo, det gör jag eller vi. Och vi tror inte att jorden är platt eller någonting va. Men det det är liksom, det går inte att hålla sig till ämnet och det där är ju väldigt frustrerande då. <hör> och det var väl det sa väl det angående det här med de här logiska fallasierna och det finns ju många och de använder man sig av då var det här eh, att man eh, gör ad hominem då man är oförskämd och förolämpar eller så eh, gör man eh, man eh, appeal to authority eller, eller mass då liksom att ja men det här har man tyckt så länge och det här tycker de flesta och så vidare då va men som han sa Socrates, så kokar det egentligen bara ner till en enda logisk fallaci och, och det är ett undvikande av ämnet. Ett undvikande av den faktiska frågan. Och vad det gäller den här frågan eh, kring eh, astronomi och solsystemet. Så kan man ju egentligen dela upp den i två frågor. Eh, dels är det ju det här med tyckosmodellen som, som Simon har arbetat med i över ett decennium nu. Och jag har hjälpt honom med att och, och bygga den här tycos, Tycosium-simulatorn. Eh, eh, men sen så är det ju egentligen jag menar, den viktigaste frågan här. Eller, menar, och det är viktigt att man håller isär de här frågorna. Men en fråga är ju. Är en heliocentrisk modell möjlig? Det vill säga en, en modell av solsystemet eh, där solen är i mitten och jorden rör sig runt den i 107 1000 km i timmen. Det är en fråga. Sen, om eh, tyckosmodellen stämmer. Det är en annan fråga. Men man får klart för sig det också att genom att kritisera och vi har inte hittat någon Fått har riktigt vederhäftig kritik. Va? Men att jag menar att resa rimligt tvivel då kring tyckosmodellen av någon anledning. Det bekräftar ju inte heliocentrismen. Som sagt, det är, det är två skilda frågor. Och sen är det också så att vad det gäller. Alltså man, man, man kan alltid motbevisa någonting utan att ha en, en, en bättre teori själv om man säger så. Va? Men, men sen har vi ju det. Sen har ju Simon det. Och jag håller med att tyckungsmodellen är en, en bättre teori som håller hela vägen. Va? Men om vi tar och tittar på den här frågan då. med eh, Just håller isär de här frågorna. Va? Fungerar heliocentrismen? Är den möjlig? Så är svaret på den frågan nej. Och det är av flera anledningar. Dels så kan man ju titta på den här orimligheten då att vi, vi rör oss kontinuerligt eh, med en hastighet eh, 90 gånger jordhastigheten då 107 000 km timmen Och det ska man ju inte heller förväxla med jordens rotation som är väldigt långsam då faktiskt. Även om det blir liksom en relativ hastighet. Mot eh, rymden då med ungefär ja, vad är det 1500 eh, km i timmar nere vid ekvatorn. Va? Men i och med att jorden är så, så, så stor. Va? Det är, jorden roterar bara en, ett varv på 24 timmar. <hör> Ursäkta. Eh, men eh, så att det, det är något helt annat än den här hastigheten som man behöver ha eh, runt solen då, för då ska den alltså röra sig med 107 000 km i timmen i en 300 miljoner kilometer bred omloppsbana och det är det så att om vi gör en sån drastisk förflyttning i universum vi är ju på andra sidan av den här omloppsbanan varje halvår då då borde vi märka någonting på stjärnorna och då blir det ju så här. att Då får man ju tänka så här. Att eftersom jorden roterar då va, Så är det ju så att man får ju. Jämföra en stjärnas position. Med den positionen. Den hade natten innan då. Det är exakt samma tidpunkt. Vi säger klockan 12 då. Och visar det sig då att. Stjärnan är. Vid samma position. Varje natt. Året runt. Då får man också säga att det är väldigt, väldigt osannolikt eller snarare omöjligt, orimligt att vi verkligen rör oss i den här eh, omloppsbanan på 300 miljoner kilometer. Och det är ju precis det vi kan se då. Och det, var ju, det är ju därför också som, som eh, heliocentrismen inte har setts som rimlig i tusentals år av den här anledningen. Och tycker bra han, han tittade ju på Copernicus' idéer på den tiden då på 1600-talet eller 1500-talet och han tyckte ju det här med en, en roterande jord det tyckte han var rimligt va och det, det eh, har han också skrivit i sin privata brevväxling däremot så sa han det aldrig offentligt och det tror jag var av politiska skäl för eh, katolska kyrkan hade satt ner foten där och att, att jorden skulle vara Eh, universums eh, orörliga medelpunkt då. Det fick man inte ifrågasätta va. Så att det gjorde inte tyckte bra heller. Officiellt va. Men han tyckte den här idén med en roterande jord var rimlig. Men däremot så tyckte han inte det var rimligt att eh, jorden skulle röra sig eh, runt solen då. Och det är av just den här anledningen att då borde vi se... En väldigt drastisk förändring av stjärnhimlen varje natt va? När vi, om vi flyttar oss så mycket i förhållande till stjärnorna. Sen är det så att ja, man har upptäckt parallax då. Och det är ju det man kallar att man, man har upptäckt en rörelse eh, i förhållande till stjärnorna då. Eh, alltså som, som, som skulle, som krävs för att vi. Ska röra oss runt solen då. Men det intressanta med den parallaxen. Och det pratar ju mycket Simon om i sin bok. Det är ju det att den parallaxen som man uppmäter. Den motbevisar ju i själva verket. Att jorden skulle röra sig runt solen. Eftersom den parallaxen är både positiv och negativ då. Så att om vi, om vi sätter ihop det här. Och om vi går tillbaka till det som tycker och bra sa På den tiden när han argumenterade mot. Den kopernikanska modellen då. Så sa han ju det. att, att han, eh, Alltså den är kort och gott geometriskt omöjlig. Eftersom... Och, och det var också det som tycker bra. Han var väldigt noggrann när han argumenterade mot det här. För att han visste det. Att hans instrument som han hade på den tiden. Eh, de kunde inte mäta hur små parallaxer som helst. Det tog ganska många år innan man kunde hitta någon slags parallax. Va? Men han hade med det i sitt argument. Va? Han sa att även om den parallaxen som inte de instrument vi har idag klarar av att upptäcka även om den parallaxen finns så är inte den tillräckligt stor ändå för att vi skulle kunna röra oss runt solen då. Och det blir ju så att om man tänker sig att det inte är någon som helst parallax. Då, då, då måste stjärnorna, alla stjärnor, vara lika eh, stora eller större än eh, jordens områdsplaner runt solen. då. Och sen då, om man går vidare, om man går framåt till eh, så, slutet på 1800-talet, så utfördes det ju ett fysiskt experiment. För att bekräfta jordens hastighet runt solen. Men det som hände då det var att den, det experimentet misslyckades. Man kunde inte mäta den förväntade hastigheten runt solen. Och det ledde sedan till att man ändrade på bilden av fysiken. Då. Man plockade bort den här eten och den... Väldigt väl fungerande och vedtagna eh, våg då. Och det var den teorin som man använde för att uh, uh, få fram den vetenskapen kring elektricitet. Som vi har användning för den idag då. Allt, alla de här framstegen kring elektricitet gjorde man då under våg -ET då. Men eftersom man inte kunde bekräfta eh, jordens rörelse solen. Utifrån den teorin då så plockar man helt enkelt bort den då. Eh, ja, så det är mycket som har fått så att säga vika undan tack vare den här. Och, och, och jag kan ju säga det också att när jag började titta på detta. Och det var väl 2016-2017 då. Det här med, med astronomi och, och tyckningsmodellen. Då var väl jag ganska inställd på att det här var ett slags, eh, nå någon typ av ärligt misstag, va? Att eh, ja. Men eh, nu har jag ju allt mer och mer insett det. Att den här eh, heliocentrismen då, det är en dogm. Den, den, eh, den är man liksom allting får flytta sig eh, runt heliocentrismen då. Eh, den är så viktig med då. Mm, mm. Det. Är den? Man säger att den moderna vetenskapen började också. Ja, precis. Så. Och det är ja, ja, nej, men, precis. Och, och det är liksom där, det är inte, jag tycker det är så intressant att se det också om vi tar det här med katolicismen då. Va? För att först då hade man ju den här dogmen då om universums, univers, eller jorden som universums orörliga medelpunkt. Den var helig då va? Jag menar. Och det var ju Tycho Brahe. Som började eh, ifrågasätta det här då kan man säga. Eller den. Eh, Aristotelianska. Eh, astronomin då. Och den går ju ut på det att man tänker. Man, det var det ju någon slags. Eh, mekanisk modell då. Alltså att med jorden i mitten. Och sen så kommer. Merkurius och Venus. Och, och solen. Och, och Mars och så vidare då, va? I, i eh, omloppsbanor eh, runt jorden då. Men då tänkte man sig att de här eh, eh, planeterna och solen, att de satt i eh, eh, transparenta sfärer, kristallina sfärer. De var liksom upphängda i mekaniska sfärer i rymden, tänkte man. Men något, något av det första som bra gjorde då det var ju att han skrev en, en bok om eh, en komet. Och i den så hade han geometriska beräkningar där han visade geometriskt då att eh, den här kometen eh, måste röra sig där de här eh, sfärerna, kristallina sfärerna som Aristoteles hade sagt fanns då, där de skulle finnas. Den rörde sig, skulle i så fall röra sig igenom dem. Och det var inte, orim, det var inte rimligt va? Så att han ifrågasatte då. De här. Eh, ja det blev en kritik mot dem. Och det där tog. Eh, katolska kyrkan. Eh, de för, och det, För det var ju så att på den tiden så var ju katolska kyrkan. Var ju eh, den akade, akademin på den tiden. De hade. Vetenskapen De var auktoriteter inom vetenskapen Så då kom det ut en bok eh, Som kritiserade Tycho Brahe Och hans idéer då Som heter Anti Tycho heter <här> den boken Så den var ju, väldigt, var ju väldigt Riktad mot honom då Men sen så visade det sig Att fler och fler så att säga Sidade med tycker bra, eller man Man säga då att nej, men det, det kan nog vara så att inte allting stämmer här, va? Och då fick ju katolska kyrkan backa eh, en del då, men de, de backar ju inte hela vägen så att säga, då utan det som de, som, som de så att säga stannade vid då, det var just det här att, att jorden är eh, universums medelpunkt då. Det fick man inte ifrågasätta. Och det gjorde ju heller aldrig tycker bra, va? officiellt men eh, privat så tänkte han så, så kan man se att han tyckte det att det här med roterande jord var rimligt men sen tycker jag det är så intressant för att då, då gick man ju från en modell den här Aristoteles modellen då eller, eller eh, klassisk centrist eller den ptolemaiska modellen eh, då gick man från den eh, och så hoppar man över till helucentrismen då och det är ju det vi har nu va men den har ju också sina orimligheter och problem i sig då men det, det får inte ifrågasättas då och så att ja, den poängen jag vill ha det är väl liksom det att vi lever i alltså ett, ett, ett vad heter det Uh, ett, ett dogmatiskt religiöst system idag det är alltså det finns sådana här saker som man absolut inte får ifrågasätta och uh, heliocentrismen är ju en av dem då och sen är det ju även det här med virus och smitta är ju också en sån här helig dog som inte får ifrågasättas då och man kan ju säga det, det blir ganska ironiskt när man ser de här parallellerna mellan det katolska väldet och vår tid. Som jag sa då så hade ju eh, den katolska kyrkan hade ju den vetenskapliga auktoriteten på medeltiden. Och idag så är det den akademiska världen. Och det som man får kalla för konsensusvetenskap. Det vill säga att den... Eh, den Åsikt som har flest vetenskapliga eh, publikationer. Det är det som eh, betraktas som sant då. Oavsett om det faktiskt går att eh, motbevisa vetenskapligt. Och det jag menar att det går att motbevisa vetenskapligt är ju det att. Om man har en teori som heliocentrismen. Och kan sätta upp ett relevant eh, experiment. Eh, som... Som är, är sund, grundar sig på sund geometri och så vidare. Eh, och kan visa att det inte är så. Ja, men då, då är det ju egentligen eh, slut, va? Men det, det kan det ju inte vara. Det får det inte vara, va? För det här är en, en, en, en av de många heliga dogmer som vi har då. Eh, och andra likheter med katolska kyrkan är ju det att eh, vi har Helga. Och igen då om vi tittar på astronomin så har vi, då är det ju Copernicus, Newton, Galileo, Kepler, Einstein. Och sen så har vi ju det senaste tillskottet också då. Och det är ju den, det, det, det drägglande rullstolsbundne geniet Steve Hawkins. Och människor kanske bli arga när jag säger det, men egentligen så borde man ju bli arg på de som säljer in. Har, har sålt in den här religionen. För det är verkligen vad det är alltså. De, de här helgonens teser och idéer. De, de, de, är, de har liksom ingen sund logisk, fysisk, geometrisk grund va. Det går att plocka isär dem. Och jag tror att det är hög tid att vi gör det. Och om man eh, går till medicinen. Där har vi också helgonen eh, Pastör, Jenner, flämning, Kors. Och det är ju samma sak där. Va? Eh, man kan ju ta Pastör som exempel. Och där finns det ju en bok som kom ut på 90-talet. Där eh, efterlevande till Pastör hade eh, låtit en forskare titta på Pastörs eh, forskningsdagböcker. Och i dem så erkänner ju Pastör. Väldigt detaljerat hur han fuskade med sin forskning då. Och eh, eh, ja, fick det att förefalla som att djur då, för han sysslar ju mycket med djurvacciner då. Att, att djur blir sjuka och att hans eh, vacciner hjälper till att hålla djuren friska då. Fast de i själva verket inte gjorde det. Mm. Och sen finns det en annan intressant parallell. Och det är ju det här med eh, vetenskapliga studier och vetenskapliga publikationer. Det är ju nämligen så att alltså de som inte är akad akademiker, de har ju ingen enkel tillgång till de här vetenskapliga publikationerna. Utan det har ju bara akademiker. Och det är ju eh, som det var på eh, katolska tiden också. Då, att då, då var Bibeln var ju skriven på latin och all vetenskap skrevs på latin. Och det var ju bara eh, de lärda och prästerskapet som eh, kunde latin. då. Och sen var det ju dessutom så att, att böcker... På den tiden, de skrevs ju av munkar och kostade motsvarande en årslön liksom och sådär va. Så att, och, då, och, och liksom konsekvensen av också då, det är ju det att om man diskuterar vissa saker med en akademiker. Ja men det står så si och så i de här vetenskapliga publikationerna. Och då är det ju väldigt svårt att faktakolla det. Eftersom om man inte är en yrkesakademiker och har tillgång eh, och kan söka i de här databaserna. Så, så är det ju väldigt svårt att kontrollera vad som sägs. då. Men eh, man får väl säga det: att, att det här med internet, det har ju eh, löst den här problematiken väldigt mycket. då. Och det vill man ju inte egentligen då, va? men det finns ju, och eh, eh, nu kommer att heter, men det finns ju eh, alltså vad ska man säga, piratdatabaser då. Som innehåller akademiska publikationer. Så att man kan komma åt dem ändå. Men det är ju som sagt. Jag tycker det är en väldigt intressant liknelse. där, liksom, att Vi ser samma. Samma. Eh, eh, samma system. Liksom, som man har byggt upp. Som man hade. Eh, under katolicismen då. Eh, Ja. Nej och sen så är det ju också så. Jag menar att om du. Är en yrkesakademiker och uttalar dig eller agerar emot det som, bestäms, som har bestämts då, som är konsensusvetenskap, då riskerar man ju faktiskt bandlysning då, som man kunde råka ut för på medeltiden, va? Du, ja, du blir ju sedd som en dåre. Och eh, om du är forskare så får du säkert problem med att få anslag och befogran. Eh, och är du läkare så, så kan du bla med din legitimation. Och då har du inte möjlighet att försörja dig eller betala av dina studielån. Yes. Ja, det är ett väldigt sofistikerat system. Och väl genomtänkt av de som ligger bakom det skulle man kunna misstänka. Eh. Mm. Så... Jo, det är ju lite så. Man börjar ju se det i allt mer när man liksom genom åren. Att man har ju byggt upp samma system liksom. Mm. Och det här det... dogmatiska, kategoriska. Ja, jag var ju ja, också inne på det här att, att det måste ha varit ett misstag i början. För att det kan ju inte finnas sån ondska som skulle ligga bakom till exempel det medicinska systemet. Om man gör det avsiktligt då. Men alla människor utgår väl från sig själva och då vill man ju vara god och man agerar vad man anser vara gott. Och det har vi ju fått se till exempel i Hollywoodfilmer så, så är det ju där man, finns det ofta en god sida som man kan hålla på och känna sig av ja, de håller jag på och så finns det andra som är onda och karaktäriseras onda men i den verkliga världen så är det oftast inte så- utan då kanske det finns två sidor i en konflikt- och båda anser sig själva vara goda- eller ha på fötterna. Och ofta så blir det ju att- man bara sätter sig in i den egna sidans argumentation- och varför man går in i en konflikt- och inte den andra sidans. Mm. Så ja, och vägen till helvetet- kan ju vara kantad av goda intentioner- och <laughs> Det, det blir ju ondske eftersom människor som anser sig agera gott kan begå ondskefulla handlingar om de inte inser vad de här handlingarna egentligen leder till i slutändan. Ja precis och alla kan ju hålla med om det tror jag att om man, om man väldigt eh, aktivt och aggressivt försvarar någonting som egentligen inte kan vara sant va. Som, som inte är, som inte går att, att bekräfta eller som till och med går att motbevisa med riktig vetenskap va. Om man gör det som akademiker då, då håller ju alla med om att man gör någonting som är, som är väldigt fel va? Och som kan leda till väldigt mycket problem. Om det till exempel är inom, ja, ja, genom alla områden men kanske särskilt då medicinen va. Men det är ju så, det är ju det som är så otäckt med det här också. Att det, är ju liksom, det är ju en, en eh, livslång och, och en propaganda som har pågått under flera generationer. Och det har vi ju svårt att, att se och tänka på. Att, att alla eh, kan bli väldigt påverkade av propaganda. Eh, man brukar ju säga att man accepterar den världsbild som, som presenteras för en va? Det är ingen slump att olika länder har olika religioner till exempel, att man föds in i ett katolskt system eller ett protestantiskt eller inom islam eller hinduism, att man anammar den religionen som finns där man lever och det betyder inte att den religionen är sann utan det beror ju bara på att man blir uppfostrad med det. Mm. Och alla de här religionerna... Alla kan ju inte vara sanna samtidigt heller. Men där kan man ju avfärda ganska många av dem. För att de är motsäger varandra på många punkter. så att, ja Och sen blir det ett mm. föremål till att starta olika konflikter. Eh, också det här med religion. Att man mm. har olika föreställningar om hur världen ska styras. Eller, eller vilka vilka landområden som ska tillhöra vilka folk för att det står mm. i någon gammal, gammal skrift så anser man, ha, anser man att man har rätt till det då. Mm. Nej och det, och det är just det här också. Men så att säga det här med att vara eh, propagandiserad då att, att det är väldigt svårt att vara objektiv kring det. Men jag menar man kan ju köra. Jag har sagt någon gång så där att om man tänker sig att eh, man har levt hela sitt liv eh, i eh, i djungeln någonstans. Och eh, i det här samhället så finns det en häxdoktor. Och eh, han eller hon gör människor friska genom att koka soppa på eh, hönsfötter eller vareva. Då tror man ju på det. Alltså, för man växer upp med detta. Och, och människor går till, till häxdoktorn och, och får någonting att dricka eller någonting sånt där. Och så blir de friska av det. Och om det då kommer någon... Till eh, den här byn och Försöker förklara för den att. Nej men det här stämmer inte. Det, är, det finns inte en tillstyrelse av vetenskap i det där. Ja men det, man köper inte det. Det går inte liksom. <laughs> och det, det är väl liksom också så sådär man säger att. Det man har blivit övertygad om. Av icke rationella skäl. Det går liksom inte att avfärda. Med eh, rationella skäl. Och det är ju. Det ser vi ju verkligen då. Att eh, det är eh, svårt och för vissa så är det helt omöjligt. va. Mm. Jag, jag tänkte på det. Jag försökte se om en gammal film. Hör eh, som handlade om andra världskriget. Jag såg innan jag började förstå det med Förintelsen och, och de här. Och min känsla från att ha sett den filmen var att den var väldigt spännande och fan vad bra den var. Men sen när man börjar sätta på den igen så handlar det ju om att ja, du börjar ju i Israel och det här och fan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad filmen handlade om. Min känsla var bara att jag tyckte att den var bra. Men mm. nu, ja, nu har man ju lite andra ögon på det och ser att det, det är ju en, en propagandafilm för att få de som tittar på den att få en viss föreställning om vad som hände under andra världskriget. Och då blir man snarare arg då. Eller ja, man, får, man får ju en annan känsla nu. När man ser på något. Mm. Men of, ofta så är det ju det som består. För må, många kan inte... Tar ju inte upp någon, eh, och analyserar någonting igen. Som de redan har, eh, har skaffat sig en uppfattning om. För att omrevidera den. Det är ju väldigt sällsynt. Utan Det gäller ju att fånga folk då. När de är i den fasen att de är villiga att... Eh, omvärdera om någonting har hänt i deras liv, om ett barn har blivit vaccinskadat eller så, så kanske man sätter sig ner och studerar på vaccinationens mm. och sånt. Och då kan man ju vara öppen för att ändra uppfattning Men annars så, ja, människor är ju lata också. <laughs> ja, så. Jo, men precis. Och, och, och, och jag menar, vi har ju fått våran världsbild, va? Och den, den har vi fått via eh, utbildningssystemet. Via eh, tv. Och eh, ja, väldigt mycket Hollywood och, och tv-serier och, och filmer. Då. Och det som jag tycker är så intressant också när man, när man har börjat se de här sakerna och börjat förstå hur mycket eh, propaganda eh, som det faktiskt finns då. Det är ju det att man ser ju att man, de väver ju in propagandan. I, I serier och, och filmer. Ja, och det är väl även i, i, i böcker och annat också då va? Eh, men då gör man ofta det att man lägger liksom en, en, en premiss eh, i bakgrunden. Eh, och det kan vara att någon, eh, någon har fått cancer i, i den här filmen och så... Eh, Hittar man en, en medicin som funkar jättebra då va? Eller någonting va? Eller att eh, man hittar skulken med hjälp av satelliter eller vad det kan vara. Va? Och just det här att man, att man liksom lägger den här propagandan. Inte liksom in your face direkt försöka övertyga. Att man lägger det liksom som en premiss i bakgrunden. Och det är väldigt smart för att då... Klockar vi in det där liksom. Så blir, ja just det. Ja, så Ska man själv lite räkna ut då utifrån. Eh, de här pre premisserna. Eh, vad det är som gäller och vad som kommer att hända då liksom. Mm. Jag har alltid haft svårt för att kolla på Hollywoodfilmer så. För att jag, jag är en logiskt och rationell tänkande människa. Man får aldrig logiken att gå ihop. I, i många filmer. Eh, så då, ja, Det är en massa miss. Man ser en massa missar hela tiden. Logiska fallasier och så. I den här. Föreställnings eller föreställningsvärlden de byggt upp mm, mm. Ja Nu tänkte jag Martin om vi gör så här, om vi förflyttar oss lite till medicinen för det tänkte jag att vi skulle prata om mm. rätt mycket för det, det eh, är ju en viktig fråga så jag har skrivit så här i mitt manus att om vi istället förflyttar oss till medicinen så ser vi samma mönster ännu tydligare det vill säga det här med mönstret likheterna med kat katolicismen. Då, va? Och kunskap i makt. Och kunskap av medicin är den yttersta makten. Som Henry Tilden sa, en, en, en läkare som från början av 1900-talet. Och gick du emot medeltidens medicinska paradigm. Det vill säga att bot endast kunde uppnås genom. Böner och gudfruktighet. Och istället behandlade sjuka med örter etc. Ja, då kunde du bli bränd som häxa då. Man var väldigt hård mot den tidens alternativa medicin. Och jag tycker det är intressant också med det här ordet som vi har i svenskan i alla fall. Sjukdom. Man har fått en dom alltså. Av eh, gud då. Man har blivit dömd. Till att vara sjuk. Och vi ser ju samma sak idag. att Om du som läkare behandlar exempelvis cancersjuka på ett annat sätt. Än, än genom att förgifta med kemikalier eller strålning. Eller att skära. Då blir du kallad kvacksalvare. Och du förlorar din legitimation. Och därmed din möjlighet att försörja dig och betala dina studieskulder. Då. Så ja, man kan ju säga att vi har gjort framsteg i alla fall. för Man blir ju inte, man blir inte bränd på torget i alla fall. Då, va? Men man blir ju av med sin möjlighet att försörja sig då. Och sen är det ju så att man kan ju faktiskt säga så här att vissa likheter blir ju nästan komiska. Det här begreppet avladsbrev, det känner säkert många till. Men vad färre vet är vad, vad som var kyrkans främsta selling point med de här breven. Det var ju nämligen så att det medicinska paradigmet som rådde på den tiden var att sjukdom var i straff från Gud. Och eftersom avlatsbrev då som man kunde köpa för pengar, de gav syndernas förlåtelse. <hör> så att det var ju en eh, sjukförsäkring eller ett vaccin om man så vill va. Avlatsbrev eh, ansåg man kunde skydda från sjukdom då. Så att det var inte bara det här med att man skulle slippa skärselden och sådär. Utan det var ju även att man, man kunde bli fri från synd i jordelivet. Och därmed undvika sjukdom då som man såg som en konsekvens av synd. Men så var det så här då att år 1517 så spikade en tysk munk Martin Luther upp några teser. Och det blev ju som vi vet startpunkten för reformationen då. Och 2011 hände något som i framtida historieböcker kanske kommer att beskrivas på liknande sätt. Då den också tyske molekylärbiologen och doktorn i virologi Stefan Lanka tillkännagav sin virusutmaning på 100 000 euro till den som kan presentera en och endast en vetenskaplig publikation som kan bekräfta att Mässlinviruset existerar och som visar vilken omkrets det här viruset har då. Och då var det ju så att eh, David Baldens då, en svensk-tysk läkare, han antog den här utmaningen, skickade sex studier till Stefan Lanka. Baldens stämde Lanka den 29 september 2013 efter att Lanka vägrat betala ut de här prispengarna. Och Ravensburgs tingsrätt gav initialt rätt i mars 2015 men beslutet överklagades och i februari 2016 fastställde tysk Stuttgarts högre regionaldomstol att Lanka inte behövde betala eftersom beviset Bevisen enligt kontraktet skulle finnas i en enda publikation då. Och då kan man ju tänka, och det är ju väldigt många som gör kan man säga som tittar på det här då. Att vi vet ju redan att virus finns och i domslutet framgår ju också att rätten inte betvivlar existensen av virus utan gav blanka rätt eftersom Bardens inte följde tävlingens regler utan lämnade in sex Istället för en, och endast en vetenskaplig publikation som bekräftade att mässlingviruset finns och hur stort det är. Men jag tycker ju då, och det har kanske du håller med mig om Martin, att hur kommer det sig då att inte Bardens eller någon annan har sammanställt det som skulle bekräfta mässlingvirusets existens och storlek. Och ordnas att det får status som en vetenskaplig publikation. Och därefter gör anspråk på prispengarna igen. Och jag tycker ju också att i den här situationen så borde man ju fråga sig varför doktorn i virologi och molekylärbiologen Stefan Lanka valde att utlysa denna tävling. Han är ju virolog själv och hans avhandling gällde upptäckten av ett marint virus. En mikrob han dock inte anser bör kallas virus längre eftersom den definitionen egentligen inte... Behöver det existera då? Jag menar, och det, kan man ju, det är också en sån här lek med ord, liksom patogena virus. Ja, det är ju sjukdomsskapande virus. Men själva definitionen för ett virus kan man ju säga är sjukdomsskapande. Då. Eh, och sen var det ju också så att innan doktor Lanka utlyste den här tävlingen. Så hade han ju i decennier påpekat problemet. Med avsaknaden av korrekt vetenskaplig metodik inom virologin. Men inte fått något gehör då. Och det här, det, det, jag tycker den är, den är ju så intressant den här frågan. För att det har ju lite, blivit lite av en knäckfråga då. Eller, och, och kanske det som, och det kommer vi till längre fram här, som en av de frågorna som, som retar upp eh, vissa akademiker allra mest då. Och det tror jag väl har att göra med det att, att Lanka är ju en av dem då. Va? Jag menar, han är ju en. en, en en akademiker själv och han är, han är molekylärbiolog och han har doktorerat i virologi då, va? Eh, och det kan man ju se också då, jag menar om man tar de här likheterna med, med eh, medeltiden och, och, och lutter va? eh, han var ju präst han var ju präst själv va? kunde latin och allting och då tog du ju naturligtvis extra skruv när det var han som en, en av dem så att säga som eh, kritiserade eh, den tidens system då. Ja. Och om vi fortsätter här, en annan sak också då, apropå det här med, med eh, doktor Lanka då. Och för jag har ju diskuterat det här med eh, eh, akademiker. Och de blir ju väl, alltså sådana här som ja, tycker att man inte kan ifrågasätta det här då, att det inte går att göra. Eh, och det de man hockar upp sig på då, eller som man hänger på, eh, det är just det här att, ja men eh, Lanka han skrev de här tävlingsreglerna eh, så slukt då, va? att det skulle bara vara en eh, vetenskaplig rapport då va? men någonting som man kanske inte eller som man eh, inte vill kännas vid eller inte gärna pratar om, det är ju det att det är ju den bevisningen som Lanka la fram under den här virusrättegången då. Han presenterade alltså två så kallade kontrollexperiment som han har låtit två oberoende laboratorier utföra. Som båda var akkrediterade att utföra den här typen av experiment. Och det experimentet visade var att det utfall som man inom virologin hävdar bekräftar en förekomst av virus blir det samma när man utförde på ett prov som inte misstänks innehåller några virus. Och det här är ju då vad man får kalla för grundläggande vetenskaplig metodik. Hävdar man att utfallet av ett experiment bekräftar en förekomst av något som man inte kan se eller bekräfta på annat sätt så behöver man också visa att utfallet blir annorlunda om detta något inte är närvarande. Men doktor Lanke pre presenterade alltså bevisning som visade att så inte var fallet. Vad gäller det experiment som man inom virologin kallas för virusisolation då? Och det här tror jag väl, och det är också igen då, som sagt, <laughs> om, man då, om man tar eh, och går tillbaka till, till medeltid och renaissans och sådana här saker va? Eh, det började ju också, kan man väl säga, inom medicinen då. Och det medicinska paradigmet som rådde på den tiden var det här med avlåtsbreven. Och jag tycker ju man ser att det är väl lite så den här eh, renässansen eh, som, ja, eller vad vi nu ska kalla det. Men det är nog det som, så att säga, det som, som tar skruv och får moment. Så är det just det här eh, inom medicinen då. Det man medicinska paradigmet som vi har idag. Och sen så tror jag att det kommer att rulla upp andra saker också. Men det är väl så att, att just medicin, det är ju någonting som jag brukar ju säga det: det är ju någonting som angår människor väldigt mycket. Va? Det, det handlar ju bokstavligen om liv eller död, eller hälsa eller ohälsa, va Men, och det, och det har vi ju försökt med. Martin, att, att få någon akademiker att bemöta ja, egentligen alla de här frågorna vi driver i, vår, i våran podd. Men det har ju inte gått då. Mm, vi får ju söka upp Men... dem när ja. det finns tillställningar och, och få ett lite litet tidsfönster och ställa en fråga innan de uppfattar att man är kritiskt mot det de säger för att då att dem av en ganska, ja. ganska snart. Men ja, ja. Nej, så det jag ser det, där det, det är ju egentligen ett ett, ett och, och ifrågasätter man vissa saker alltså, ja det är klart, man, man ska ju vara nyfiken och, men, men ifrågasätter man vissa saker va, vissa av de här dogmarna ja, men då går det inte va, för då härdar man då då, då är det ridå mm. <laughs> med en gång i, i diskussionen då. så att det är ju som sagt, det är ju väldigt svårt då eh, att att få något svar på vad, vad yrkesakademikerna egentligen tycker om de här frågorna då. Men då är det ju lite intressant. Eh, det här med internet. Och eh, eh, det finns ju då eh, akademiker som är man får säga, aktiva på nätet i den här frågan. Och då finns det ju ett svenskt forum som jag tror de flesta känner till som heter Flashback. Och där finns det ju en, där har vi startat en tråd. Mm. Med en radio radiokubonotråd Och hör och häpna Där har vi faktiskt en professor Som uttalar sig I de här frågorna eh, Han presenterar sig i alla fall som det Och jag ser ingen anledning att betvivla det eh, Han kallar sig Andelslott på Flashback Och kan berätta att han forskar Inom AI och att han är Professor på ett utlönst universitet eh, Och så här kan det låta Eh, när eh, Lott då eh, diskuterar på flashback. Eller vad man ska kalla det. Och då, då är den användare på flashback som kallas för just for my baby. Och så skriver han så här då. Jag har plockat ut en liten så här. Oj så fritt du delar med dig av din kunskap. Skäms du eller? Du har en del att göra vad gäller att ifrågasätta din egen världsbild kan jag hälsa. Lycka till med det. Då svarar Lott Ja, jag gillar egentligen inte att skryta Men om du undrar så har jag över hundra akademiska publikationer Och sju patent i dagsläget Och har dragit in mer än hundra miljoner i forskningsmedel genom åren Och är nu numera professor på ett stort universitet utomlands Hur går det för dig själv där du sitter och fisar framför Youtube? Då frågar och Weibi Vad forskar de? Och då svarar Andel Slott Det ska du skita i men om det är något jag har lärt mig efter alla års umgänge med allt ifrån forskare, färska doktorander till Nobelpristagare så är det gemensamma för alla bra forskare, en ständig nyfikenhet och en vilja att ifrågasätta sin egen världsbild det vill säga totala motsatsen mot Cubono och alla andra skäggbebisar. <hör> jag har en väldigt nedlåtande attityd mot andra som inte har så höga akademiska meriter som den här professorn har då. Men mm. att han skulle ifrågasätta sin egen världsbild. <laughs> ja, han är ju på valet forum för att göra det, men det, det låter ju snarare som att han blir förbannad för att han inser att allt det han lär sig att ha sina meriter på kanske inte stämmer. Så att då behöver man väl kväsa dem som säger det då. Ja, men precis. Jag tycker man ser det va? Och Alltså, jag blev chockad när jag började titta på det här för att den här eh, professorn då, han är ju uppe i nästan 600 inlägg. Jag tror det är över 600 inlägg nu. Mm. Sedan 2022 då, på den här radio-kubonutråden. Eh, och det blir ju också så att det är också en sak man ser att med, med internet och den här eh, anonymiteten som man har där så. så Eh, uttrycker sig människor kanske lite annorlunda eh, än, och, och, och det kommer fram Vad man egentligen tycker och tänker då mm. Och de säger saker som aldrig skulle säga i person till någon då <laughs> Och det, har, det ser man ju också här liksom att, ja, och det, det är ju det här med skäggbebisar då, Det är ju ett epitet eh, som man har plockat upp där Och som man använder då de som är kritiska Till det vi gör då Vi har ju nämnt här urvägsapelsin Tidigare då Han är ju också väldigt Ja, vad ska man säga Dogmatisk och kategorisk Ja, han har att han, han Inte kommer att sluta förrän Vi tystnar eller erkänner att Vi har haft fel Att vi gör ja. avsnitt av Totalt säger allt vi sagt är fel och... Ja, precis. Vi inledde ju den här podden med, det var ju ett, ett klipp med Jon Cleese som jag tycker är briljant och det, som, som tar upp det här med extremism. Va? Och, för det blir ju så här då att, om man, om, man, att säga, om, man, om man slåss för en god sak, va? då har man ju eh, rätt att vara eh, taskig eh, mot andra för den goda sakens skull liksom. Man gör ju någonting bra. Och det blir nog gärna ett alerbi för människor som eh, är. Ja, de, de bär på några in, inre aggressioner av någon anledning. Va? Och det är ju väldigt skönt att få utlopp för det då. På ett, ett bra sätt, va? Mm. Eh, ja. Och sen är det ju också, jag menar, det är ju också den här. Hur, hur propagandan jobbar då? För jag skulle kunna, kunna tänka mig att. Eh, den här professor Anders Lotto och andra skeptiker, de, de tänker nog på sådana människor som oss, liksom att ja, vi, vi sitter eh, orakade då, skäggbebisar, i mammas källare och känner oss misslyckade och avmysjuka på dem som på egna meriter, som professor Anders Lotto, kommit upp sig i världen. Och därför så vill vi ju skapa kaos och förvirring då genom att sprida dumma konspirationsteorier. Det kan jag nog tänka mig liksom så. De, de ramar in det här, va? Mm. Jo, det är. När man går på vetenskap på folkbildningstillställningar eh, eh, så brukar de lyfta fram det att det, ja, man ska använda, man ska googla och eh, man ska inte lita på någon eh, som lägger ut någonting på YouTube utan bara för, för, förlita sig på betrodda källor som eh, är, ja. Stora tidningar eller statliga organ eh, och så vidare. Om, nå om flera källor säger samma sak så kan det också vara högre sanningshalt. Då, men det har vi ju sett att, eh, att många eller de flesta tidningar ägs ju av samma, samma grupp människor. Mm. Så att de har möjlighet att skriva samma sak i olika tidningar som då blir. Samt för de som anammar den här källkritiken enligt vad det är tänkt att man ska göra då. Mm. Mm. Ja nej, precis och sen så är det också det här med, med vad ska man säga ad hominen eller associationsavfärdande då va för det har ju, det har ju cirkulerat väldigt mycket kring eh, Stefan Lanka då i de här diskussionerna på, på Flashback. Och då hittade jag ett klipp här då som är från en kommentar här från Lott och som är från eh, slutet av 2021 faktiskt. Och han började skriva redan 2021, 2021 den 12.12. -12. Mm. Eh, så skriver Lott så här då. Den som undrar var Lankas idéer kommer ifrån lär väl inte bli förvånad över att det är samma antisemitiska smörja som resten av Kubono bygger på. Och så har han hittat ett citat här då. And what is Lanka's view of health based on? It is based on the ideas of Reich Gerd Hammer, a well-known figure in the Netherlands and Germany, who claimed at the end of the last century that he could offer a new Germanic alternative to Jewish medical science, which he believed is aimed at exterminating the non-Jewish population. Hammer in turn based his ideas on those of the Nazi physician Gerhard Wagner, adding, among other things, his own observation that most German oncologists these days were Jewish and that no Jew in Germany receives chemotherapy because the needles used to deliver it also implant nano chips containing venom compartments which can be activated via artificial moons. Oj. Uh, here we end up in a morass of antisemitism, pseudoscience and paranoia from which some people seem are unable to escape. Uh, <laughs> och då har vi ju ändå: Då associerar man ju då, eh, doktor Lanka med den här. Och jag, jag vet inte vad, men men det man inte gör då igen då. Det är ju det här att man håller sig till själva sakfrågan då. Att man håller sig till ämnet. Det som så kallat det sa då. Det finns egentligen bara en logisk fallaci och det är ämnesflykt då. För att <kör> sakfrågan är ju då. Eh, har man lyckats bekräfta att det finns virus och smitta. Har man genomfört några studier. Kan man presentera några sådana studier. Och det är ju det som inte går då. Så att då får man ju hitta på eh, anledningar då till att avfärda de som eh, påpekar detta. Och sen skriver Andels Lott så här då. att Han skriver att min inställning är så här. Om en grupp vuxna män, eller rättare sagt gubbar, vill sitta och fantisera om raketer och solsystemet så är det tragiskt. Men det är okej okay, så länge de inte skadar någon. Men när det börjar handla om att sprida desinformation om riktiga hälsofrågor, så kan deras virpande idéer skapa stor och irreparabel skada. Det är helt oacceptabelt. Tyvärr är det just det som hänt genom covid-pandemin. Och q q verkar ha gått in i någon slags övervarv för att sprida så mycket lögn som möjligt. Då är det inte bara oansvarigt utan direkt samhällsfarligt. Om några korrigeringar på flashback kan hjälpa åtminstone någon att navigera dessa attacker på verkligheten. Är det bra? Och där har vi det ju lite att just det här. Det tycker jag säger rätt mycket det här. att eh, Här professor Andy han ser detta som en attack på verkligheten då. Att man ifrågasätter. Vissa saker. Och då när detta skrevs då. Det var ju då när, när eh, den här covid-pandemin drog igång. Då. Och Vilket sen ju ledde till en eh, massvaccination i världen. Och facit av den är ju fullständigt fruktansvärd. Jag såg ju en senast idag så såg jag en, en, någon som hade tagit ut statistik från VAERS. Då, som är väl det här amerikanska registret för medicinska biverkningar. Då. Det som Läkemedelsverket sysslar med här i Sverige. Då. Och då visar de det att från 1986 och fram till idag. Så, alltså om, man, om man tittar på alla de eh, rapporter om läkemedelsbiverkningar och skador som har kommit in då från 86 till idag så står covid-vaccinen för över hälften. Ja, ja, vi, vi, jag tycker vi kunde ha en, en liten tystnad där. För att det är så jäkla sjukt. Och det som är så sjukt också det är ju det att de här människorna de ser fortfarande inte detta. De kan inte se det och förstå vad sjutton det är som har hänt va. Men det är ju samtidigt så att nu är det ju väldigt många som har eh, börjat lägga det här pusslet. Och eh, många av dem är ju också akademiker va. För vi ska verkligen inte dra alla akademiker över den Det vill jag inte göra för jag är själv eh, akademiker va. Men det finns ju då. En, en eh, grupp här Och de är, de är Väldigt farliga helt enkelt va? För att de De ser ju sig själva Som eh, förmedlare Av eh, Absolut sanning då Men de förstår inte Att man Hela tiden behöver ifrågasätta saker Och, och de, de verkar inte Ha någon uppfattning om eller Någon respekt för Vetenskaplig metodik och så vidare utan vetenskap fungerar så att man gör, man gör sökningar i de akademiska databaserna och sen så ser man hur många studier man kan hitta som säger en sak. Och är det fler som säger en sak än en annan sak ja då är det det som, som stämmer då va? Och det är livsfarligt idag. Och, och, och jag menar, det här, är ju inte, det här, har, ju, det här har ju pågått eh, hela senare redan av 1900-talet. Har man ju byggt upp den här eh, konsensusvetenskapen då. Nej, och sen så det vi var inne på också innan. att jag som sagt, både vad det gäller astronomin och, och, och medicinen och sådär. Så har väl jag, från början så hade jag ju den utgångspunkten. Ja, men det, det här är misstag liksom ärliga misstag och det kommer väl att, att, att rätta till sig så småningom va men det har det ju inte gjort då och då eh, börjar man ju gradvis se det va att det här alltså den här utvecklingen jag tror ju att man har orkestrerat den alltså så att säga bakom eh, draperierna eh, och då kan man ju det säga, ja varför gör man det då? Jo, för det är ju så här då, och det stämmer ju verkligen det uttrycket va? att kunskap är, är makt och verkliga vetenskapliga framsteg och tekniska genombrott. Det kan ju leda till samhällsförändringar som hotar och rubba den maktpyramid man sitter högst upp i. Och då kan man säga att receptet då, för att då och då vill man ju då vill man ju alltså inte ha någon riktig vetenskap, i alla fall ingen publik riktig vetenskap va? och då är det ju så att receptet för att sabotera en verksamhet i detta fall vetenskapen då för den vill man ju inte ha det är att hylla dårarna och dårskapen och man kan ju säga då att ja, om vi håller oss till fysiken då att det här med hylla dårar och dårskap det börjar ju faktiskt med Einstein Eh, som då deklarerade, och det, det kommer ju strax efter det här mycket som målexperimentet då. Så deklarerade han ju att, att ljuset eh, har den magiska förmågan att påverka tidens gång. Och att gravitation beror på krökningar i en fjärdedimension. Och det är ju hypoteser som inte har någon som helst förankring i det vi verkligen vet om världen. Det vi har tagit reda på om världen via observationer och experiment. Eh, och ja, som jag redan har sagt då, men det blir också uppenbart att när man granskar frågan närmare så gjordes detta för att bevara den geometriskt omöjliga helocentriska modellen. För några år innan hade Mixon utfört ett experiment som motbevisar denna. Och lösningen blev att hitta på en ny fysik för att kunna bortförklara det experimentet. Samt också det här med Mercurius eh, precision då. Som också är Oförenlig med heliocentrismen. Och det var ju det som den allmänna relativitetsteorin tog hand om då. När man sa att, att ljuset böjer sig eh, nära solen då. Så att även om vi ser att Mercurius är på ett visst ställe så är den inte det. För att ljuset har böjt sig då. Ja. Och där man kan ju säga att det var ju någonstans också där det började va, med, med Einstein och efterkrigstiden. Och, och, för då kommer ju kvantmystiken som jag faktiskt kallade för för det är ju också fysik som inte har eh, någon som helst förankring i faktisk vetenskap då, som grundar sig på observationer och experiment och det här dubbelspalt som man inom kvantfysiken hävdar, bekräftar de här teorierna det gör det egentligen inte alls utan där man ju också vänt på saker 180 grader för det var nämligen så att Dubbelspaltexperimentet. Youngs dubbelspaltexperiment. Det bekräftade att ljuset var en vågrörelse. Eh, genom ett medium då. Eh, och sen kan man ju också se då. Inom medicinen. Så kom ju det här. I full fart med virus. Infektionsteori. Och allopatisk medicin. Och det här med att, att hylla. Eh, ja. Tramset då. Eller lögnerna. Det, det, det har man gjort med Nobelprisen då va. Och vi kan ju. Jag har ju skrivit upp några intressanta Nobelpriser här då va. Eh, 1948. Fick eh, Paul Müller. Han fick eh, Nobelpriset. För att han. För upptäckten av DDT. Som insektsbekämpningsmedel. Eh, och det fick vi ju facit. På några år senare. 1949. Så fick Walter Hess. Nobelpriset för... Nej, Walter Hess och Antonio Egas fick Nobelpriset för deras arbete med lobotomi. Och 51 så fick Max Steller Nobelpriset för utveckling av vaccin mot gula feben. Och sen har vi då 1954 eh, så fick John Enders Thomas Weller och Fredrik Robbins de fick Nobelpriset för deras odling av poliovirus i eh, cellkulturer. Ja. Och jag skulle ju vilja tipsa alla som är medicins intresserade. Och det skulle jag nog säga att det, det är vi ju alla. För att medicin är ju väldigt viktigt för oss. Och det är ju att ta en titt på de här eh, Nobelprisen. Och, och det här med virusfrågan. Och eh, grundligt undersöka. Om man verkligen har någon, någon vetenskaplig evidens då. För jag tror att alla människor har visar det här att. att eh, ja, det är det viktigt att ha koll på sådana här saker. Eh, och lära sig och förstå att. Eh, hur, man, hur man resonerar kring det här. Va? För att det, det man har gjort va det är ju det att. Jag menar, vetenskap. Jag menar, det är viktigt att man förstår att problemet är ju inte vetenskap i sig eh, och den vetenskapliga metoden den är ju och förblir det bästa sättet att, som vi har för att ta, ta reda på hur saker och ting verkligen förhåller sig men problemet det verkliga problemet det är ju det att många akademiker eh, de förstår inte eller bryr sig om vad vetenskapligt vetenskapen faktiskt är då och den vetenskapliga metodiken och det märker man ju när man, när man har såna här diskussioner va? att eh, det, det går ju liksom inte att ha de, det går inte att hålla sig till, till sakfrågorna va? Eh, man kan ju lite skämtsamt uttrycka det som att det det, det här med att, att, att, att diskutera med sådana här människor då och, och då får man ju söka upp dem Till exempel på Flashback då, va? Eh, Det är som att, att spela schack med duvor eh, Du kan göra hur snygga drag som helst Och, och, och, och vinna schackpartiet va? Men eh, de kommer ändå att hoppa upp på brädet Och bajsa på det och välta pjäserna Och strutta runt som de har vunnit eh, Tyvärr och, det, och jag menar Jag engagerar mig ibland i det här och, jag, och det är för att jag tycker det är intressant Att se att det verkligen är så va? Att det, det, det, det, det går inte att resonera Men jag vet att du Inte gör det där så mycket Martin Och det, det har väl att göra med att du är En, en bra schackspelare också du, du fattar det här med <laughs> problematik. Jo att det är ingen ja. idé liksom. Nej exakt. Man har ju varit i den här megafonfasen att man tänker att nu har jag upptäckt någonting. Eftersom jag har kunnat byta åsikter i den här frågan så måste ju andra vara mogna att göra det. Men det är ju väldigt få som är på samma fas som dig i just den här frågan. Så att då har de redan bildat sig en uppfattning och så grävt ner den frågan. Och det ska väldigt mycket till för att de ska ta upp den igen märker man. Och sen så blir det ju som i den här flashback så de misstolkar ju svaren medvetet eller omedvetet, jag vet inte. Mm. Men de håller ju inte till sak, det är som du säger det här med den här ämnesflykten, att man svarar inte på det som frågan är ställd. Och så när man väl frågar, svarar på deras frågor så nöjer de sig inte med svaren eller de hittar felaktigheter och... Alltså, de man ser vara felaktiga. Men... Mm. Ja, det... jag har tappat orken att argumentera med sådana faktiskt. Uh... Ja, nej, jag, jag förstår det. Och jag gör det ju mer av, ja, det kanske var ett illa, väl dåligt valt ord, men av akademiskt intresse. liksom Jag vill se hur, hur, hur, hur det går till. Liksom. Och, och en sak man kan se hos sådana här människor det är väl det att de. Sätter ju själva upp sina eh, kriterier för hur man ska avgöra en fråga. Och det är ju inte vetenskapet då va? Utan de, de, de hittar på någonting själva. Som jag såg till exempel att eh, den här eh, professor Andels Lotto. Han eh, kontaktade ju eh, Stefan Lanka. Och så ville han ha datat från... Eh, de här kontrollexperimenten. Som Stefan Lankar hade gjort då. Och när han inte fick dem. Av. Ja. Jag vet inte varför. Men när han inte fick dem. Då ansåg han sig ha. Bevisat då. Eller bekräftat. Att det här är bara trams. Och att virus minns han existerar då. Så man, man liksom. Man hittar på någonting. <laughs> som man gör då. Och sen. Ja nu, nu, nu har jag. Har visat detta då. och man, om man försöker då förklara och resonera. Att, men egentligen så är det ju faktiskt så att det är ju det som Lanka har satt fingret på. Och det är ju inte bara Lanka, det är ju många andra. Det, det finns ju Perth-gruppen. Och, och som sagt, det här har ju. Det här har det ju pratats om. Ända sedan de här, den här virologin började. Va? Det är ju bara att det är ingenting som media har, har skildrat. Så att det är, det är, man får ju gräva för att hitta det då. Va? Men det här har ju varit liksom en kontroversiell fråga i flera flera decennier. Då, va? Eh, men det, det är ju först med, med. Och det var ju någonting väldigt smart och bra som Lanka gjorde. Att han gjorde den här virustävlingen och fick dra det inför rätta. Och, och fick till slut rätt i frågan då va. Att det gav ju en, en publicitet då. Kring den här frågan. Men hur som helst. Det som Blanka satte fingret på. Det är ju liksom det här metodfelet. Som man gör inom virologin då. När man säger sig. Bekräfta eller isolera virus. Och det är ju det att man. Man utför ju inte. Eh, ett kontrollerat experiment då. Alltså man utför inte de kontrollerna. Som man måste göra i det här experimentet för att kunna hävda att resultatet skulle bero på att det finns virus då. Och sen jag menar visst Lanka hjälpte ju då virologerna att göra ett sånt här experiment. Va? Men det var ju egentligen bara en det är ju inte relevant utan för att de här virologerna ska säga sig ha bekräftat de här virusen, så måste de själva utföra de här kontrollexperimenten. För varje virus de hävdar existera. Och sen måste de visa då. Att det får ett negativt utfall. Det vill säga att det får ett annat utfall. Än när de anser sig ha virus i experimentet. Och gör det då. Men det, det, det förstår inte. Herr Andes <laughs> Det här var utan han, han. tycker att det räcker med att säga. Att, att Lanka han är en, en, en dum person. Och. Han har antisemitiska kopplingar och han, han har hittat på att han har gjort det här kontrollexperimentet och så vidare. Då. Och det är ju också en väldigt märklig konspirationsteori som man har där. För att hur hade, eh, skulle rätten ha missat detta då? Och expertfitterna, att, att hade han lyckades lanka lura om då att han hade gjort det här experimentet liksom. Det är ganska långsökt eh, får man nog säga. Mm. Jo, ja. Och de hade väl ingen kunskap om vad det var för äh, prover. För annars så blev det kanske som under äh, ja, andra världskriget där, när man ville ta tester på på byggnaderna i Auschwitz att äh, man, in, man vägrar att genomföra testerna äh, när, man, när de här äh, forskningsinstitutionerna inser vad äh, resultatet kan bli. Äh, om de, äh, jo, ja, mm. ja. Nej men precis, och det är också en sån här sak man finns, som har visat sig det finns ju en, en, eh, en fantastisk artikel som han vad heter han eh, han som vi hade en gång som pratade om det här med eh, vitaminer Ja just det, Daniel Reuters ja. det finns en och den är lite svår att hitta men jag har besökt efter den så många gånger nu så att det finns en artikel som heter Contagion, a fairy story. Vi ser se kommer upp här nu. Då. Uh, ja, där. Uh, och då, här är det ju en uh, artikel som Reuters har skrivit. Och han presenterar ju ett tiotal uh, studier. Från uh, början och mitten på 1900-talet då. Uh, där man försökte uh, bekräfta smitta då. Det vill säga smitta genom eh, luften eller kroppsvätskor. Och det var väl i samband med eh, influensa och spanska sjukan och sådär. Och, och det som hände då, det var ju det att man misslyckades ju med detta i samtliga fall då. Och bekräfta smitta. Eh, så att, eh, och det har ju inte lett till att man har skrotat eh, infektionsteori då, eller virologi, utan det har ju bara lett till att man har slutat. Att göra den här typen av experiment då. Istället. För de gav ju ett resultat. Som man inte ville ha va. Så. Mm. Mm. Mm. Nej och sen så. Eh, är det ju naturligtvis också så att. Eh, eh, här Anders Lotto. Han tycker ju inte att. Det här med att. Eh, det faktiskt är. Eh, inte fysiskt möjligt för en raket då. Att skapa framdrift i rymden. Vilket ju skjuter all rymdfart i sank då. Eh, det köper han ju inte heller då. Men eh, där för han ju inte då en diskussion kring bekräftad fysik då. Utan då låter det så här. Jag tittar på de här senaste inläggen då från Andelslott. Eh... Och då skriver jag här. minns också att för bara några sidor sedan så krävde skäggbebisarna en livestream från rymden. Eh, och så säger han så här, varför finns det inte några livestreamar från rymden? Borde vara jätte eh, Nej, ingen Bly. Ja, nej, det går inte att läsa vad han skriver. Men då har han länkat då till någon, eh, en, en webbsida som visar var. Eh, den internationella rymdstationen befinner sig för tillfället då. Och det tycker han är en livestreaming från rymden då. Mm, men det finns ju en sån eh, kamera man kan följa. Men eh, alltså, ja, den, är så, den, den är så dåligt CGI-gjord ja. så att det är skrattretande. Alltså att eh, vuxna människor inte kan se att det är eh, animerat. Men eh, ja... Mm. Nej ja, Och sen så skriver han här också det här sista inlägget då Eller som han skrivit här Jag minns inte exakt Men är inte Kubonos tes Att stjärnorna är mycket mindre Och eh, närmare Än vad vetenskapen påstår De tror ju redan att solen går i bana Runt jorden Vilket rimligtvis måste innebära Att alla andra himlakroppar I solsystemet inklusive solen Har betydligt lägre massa Ja, vi vet ju inte Faktiskt, vi är, ju, det är ju... <laughs> en teori hur mycket massa de har eh, samtidigt gatlar de om att observationer av stjärnor som är multisystem är ett bevis på deras tokerier, vilket alltså måste vara baserat på observationer från Hubble och Webb ja, okej okay. man, man kan inte göra några astronomiska observationer med markbaserade eh, teleskop då. hur som helst, ja jag tror ingenting hänger ihop i deras värld. Men de måste väl ta en paus nu och omgruppera. Och komma överens internt om hur de ska hantera den senaste veckans nyheter. Särskilt som den senaste rymdfärden då. Det var ju den här med eh, Kate Perry. <laughs> eh, och eh, inte utfördes av deras Nemesis NASA. Utan ett privatbolag. Gissningsvis kommer de ägna många timmar till att detaljstudera Youtube för att till slut hävda att allt är filmat i en swimmingpool. Japp. Yep. Mm. <laughs> man kan ju undra vad privata bolag har för intressen att åka upp i rymden. Alltså, är det någon så här förväntad värde då om man ska kunna få ut genom att gräva mineraler på mars och sånt? Och att det det är det som gör att börsvärdet går upp. Men att det inte finns någon avkastning idag. Det var ju lite så en it-bubbla i början av 2000-talet. Där man hade en framtida förväntning på vad de här com bolagen skulle kunna utföra. Men att det var bara ett stort luftslott i slutändan. Och så kraschade det sen då. Ja, Ja, Elon Musk, har väl sagt att de, de ska ju kolonisera Mars va? Mm. Men det, det är ju väldigt långt, långt borta så att det känns ju som att det är väldigt mycket pengar att plöja ner i någonting där man bara kan visa några fräcka videos men faktiskt inte få någonting praktiskt utfört som skulle kunna mm. gynna oss här på jorden. Även en eller om man ska tro på den officiella versionen då att de åker upp. Mm. Nej, och där har vi också det, det här med, med rymdresor. Och det har man ju märkt att det är ju det som gör väldigt mycket, <gör> väldigt upprörda det här eh, kring det här. För att, alltså, det här med rymd, rymdresorna, det är ju verkligen, det är, det är verkligen vår tids en, en vanlig människa kunde minst gå på vattnet, eh, dogmen va? för att det är ju så uppenbart fysiskt omöjligt. Det går ju inte att, att en, en, en en fri gasexpansion. När en gas expanderar helt utan motstånd eh, så, så kan den inte utföra något arbete och kan den inte utföra något arbete då blir det ingen reaktion och då blir det blir ingen motreaktion. Så att en en raket som sprutar ut gas i rymden det spelar ingen roll hur fort eller mycket gas den sprutar ut. Den kommer aldrig att bygga upp någon tryckskillnad utanför farkosten. Och det måste den göra. För att den enligt rörelselagarna ska kunna flytta på sig. För att ett föremål ska flytta på sig så måste det påverkas av en utifrån kommande kraft. Och då måste den kunna skapa den här kraften. Och det kan ju ett flygplan göra i atmosfären. Det kan en raket göra i atmosfären. Men... Eh, de kan inte göra det utanför atmosfären. Men man får väl säga det att liksom, de har ju varit rätt smarta när de har, har liksom fått den här, etablerat den här dogmen då som ju då har dragit vår gemensamma världs, världsbild från vad som faktiskt kan vara verkligt. Då, va? då, den och en del andra, vi har ju liksom tappat kontakten med vad, vad som faktiskt kan vara verkligt. Men det har väl varit rätt smart för att man har ju förstått det och det finns ju ett sånt här uttryck va att fiskar är inte är medvetna om vatten. Och det gäller ju för oss också va att vi lever ju i ett hav, vi lever ju i ett lufthav men vi förstår inte riktigt innebörden av det och vi förstår inte hur fysiken påverkas om, om det här lufthavet inte finns där va. Och det är ju så förhållandet är i rymden då. Och är det så att det här lufthavet inte finns där, ja då kan inte en gasexpansion åstadkomma något arbete då. Men det där, det, det, det är helt omöjligt att ha en, en, en diskussion kring då. Och det är väl också det här med, det, det är ju det här med. med med propagandan och man brukar väl säga det: ta en tillräckligt stor lögn och upprepa den tillräckligt länge så blir den sann. Och det är väl precis vad som har hänt med det här då. Jo. Men så, ja, även om en raket skulle funka så är det ju väldigt ineffektivt framdrivningsmedel. De raketer vi kan observera fungerar här på jorden, tar ju. Bränslet slut på några sekunder om man har nyårsraket eller någon kryssningsmissil och sånt. så Eller som vi tog upp i något tidigare avsnitt: det här efterbränkkamman på, på jaktplan så räcker tar man den i full fräs så räcker bränslet i fem minuter. Men har man på mm. den vanliga jättmotorn så kan du köra i några timmar. Alltså det är ju. Det borde ju säga någonting om hur ineffektivt det är bara här i jordatmosfären. Jo men precis och det är ju därför det är ju kortdistansmissiler liksom. Jag mm. menar du har missiler som sitter på ett flygplan eller, eller vissa luftvärnsmissiler då. De, använder, ja, de har ju raketprincipen då och mm. har flytande men oftast fast bränsle då va. Men det har ju med att göra precis det du säger att de, det, det funkar i ungefär 5-10 minuter då. Men ska du ha en, en, en kryssningsmissil som, som behöver ha en längre auktionsradio. Ja då är det ju en jättmotor. Mm. Det sitter jetmotorer på dem. Mm. <laughs> Man kan inte ha en raketmotor. Det går inte. Uh, men, visst, men visst funkar de i uh, uh, atmosfären och de kan komma upp i höga hastigheter. Va? Och det har att göra med det att de, de, uh, uh, de skapar ju. För jag menar, det, det är ju då med en, en farkost i luften, det handlar om hur stor tryckskillnad, hur stor tryck den kan bygga upp bakom sig. Och en, en flygplanspropeller, ja den kan bygga upp ett visst tryck bakom sig. En jetmotor kan bygga upp ett, ett högre tryck eftersom den, den komprimerar och värmer upp luften. Och på så sätt så expanderar luften och den skapar en, en större tryckskillnad bakom sig. Och detsamma gäller med en raket då som vars framdrift mest beror på. Att den värmer, faktiskt värmer upp luften bakom sig och skapar då en, en, en våldsam expansion i atmosfären. Och det blir ju en, en, ett, ett högtryck då, en, ett stort tryck eh, bakom raketen då. Men eh, detta förutsätter ju naturligtvis en atmosfär va? Mm. Och, och du bort atmosfären ur den ekvationen, ja då, då går det inte. Så, sen, och, och, vi, ja. och, och sen är det väldigt, eh, Våra antagonister då, de menar ju att eh, en raket eh, sprutar ut luft eller molekyler i så pass hög hastighet så att man åker åt andra hållet då på grund av det. Men om man skulle göra en jämförelse då, att, eh, hur många AK5 behöver jag tappa på min kropp och rikta neråt och avskjuta samtidigt för att kunna... <laughs> flyga upp i, i luften. Det skulle ju vara ja, mer än som, vad som får plats. Uh, så att det är ju inte heller så effektivt framdrivningsmedel att skjuta ut en massa åt ena hållet för att kunna ta sig åt andra då. Nej, precis. Och sen är det ju dessutom så att det där resonemanget det är ju inte ens fel då. För att en gasexpansion, va? alltså en, en, en kula... Den eh, flyger ut ur, ur ett gevär för att det, du har en gasexpansion som har möjlighet att utföra arbete. Det vill säga mot kulan då va. Och då blir det en reaktion mot reaktion. Men plockar du bort kulan eh, ur eh, geväret och skjuter av ett blankt skott va. Ja då kommer du fortfarande få lite lite rekyl. För att eh, den här gasen kommer att kunna utföra lite arbete mot atmosfären då. Mm. Men tar du även bort atmosfären, ja, då blir det inget arbete alls va? Och, för att det är, och det är ju det där fel som många gör liksom, att de, ja, de förstår inte vad en gasexpansion är. Det är en molekylär expansion och, och sker den fritt liksom. Ja, men då, då händer ingenting va. Så att, så att det här resonemanget, visst man kan ju säga så att ja det är ju klart du skulle man ha en, en en eh, kulspruteraket eller en, en vattenraket. Den, den kan ju funka också. Mm, det Till finns ju sådana vattenförkoster som man kan åka på en vattenpelare ovanför vattnet. Ja. Men den hämtar ju vattnet ur havet så att den har ju obegränsad Precis. med massa att spruta ut. Det, det, det finns väl ingenstans att hämta massa i rymden kan man tänka också. Nej, och skulle man liksom åberopa den principen, ja då får man ju ha väldigt väldigt långa slangar då till mm. de här eh, raketerna. Mm. Ja, nej. Så det, och, och, och det som är, det är ju så jäkla tragiskt och ironiskt också på något sätt faktiskt att när man, när man liksom kokar ner det här och, och, och, och plocka ner det så är det ju faktiskt så att det är ju faktiskt lika dumt att tro att eh, raketer kan skapa framdrift i rymden som det är att tro att jorden är platt, va? Båda, eh, båda de. Övertygelserna är faktiskt lika dumma. Och sen så eh, tussar man ju dem mot varandra då va? I propagandan liksom. För, för man, man vill ju få dem att som att det är, det är plattjordare som eh, säger att NASA. Det är bara plattjordare som säger att NASA eh, är dumma va? Eller att de är fake. Och då är det ju lätt att avfärda då. För att eh, de flesta kan ju resonera sig fram till att jorden inte är platt då va men eh, det är som sagt lika fysiskt omöjligt att eh, raketer skapar framdrift i rymden som det är geometiskt omöjligt att jorden är platt så är det mm. jag vet att en del blir upprörda när jag säger det men så är det <laughs> <laughs> ja ja Ja, De med plattjordarna, där, de har ju 50-11 argument och de nöjes inte med om man har avfärdat några stycken utan då ska man avfärda allihopa för att man ska. Och det, det sa ju du också innan där, att det räcker ju hitta ett legitimt argument som motsäger deras tes, så får man ju börja om. Mm. Men där, där är ju meningen att man ska lägga så mycket energi på. På att undersöka den frågan då. Och sen så kommer fram till att de ändå har fel. Och då ska ens intresse att undersöka andra ämnesområden minska. Över tanken bakom den där operationen då. Mm. Jo men precis så. Det, jag menar det sprids ju enormt mycket eh, dumma eh, konspirationsteorier. Uh, och, och, det, och det tror jag, det har ju det här syftet liksom, att, att förvirra människor så mycket som möjligt Och, och är det så att man vill uh, Man vill tro på virus Och man vill tro på NASA Eller vad det är va? ja, men Då tar man ju till sig Då ser man ju det här med aha, Det finns ju sådana som uh, Tror att det är uh, mikrochips I, i vaccinerna uh, Och att jorden är platt och såna då, då är det det man, man ser. Och då tar man det som hjälp att eh, avfärda eh, de eh, saker som det faktiskt finns substans i. Va? Mm. Så, så ja, de, det är ju väldigt fiffigt så som de har, har liksom eh, konstruerat det. Jo, det fick jag väl Mm. Men man ser ju mönstren nu när vi har hållit på med det här vi har gjort så många år så upptäcker man ju det väldigt snart. Då. Men sen så är det ju fortfarande lite, ja, när man umgås med andra människor som är inne i den här så man är ju på en helt annan tankenivå och det går ju inte att förklara för dem just den här varför den här lilla saker är fel då för att man behöver ha en mycket större helhetsbild och det kan ju ta av ja, väldigt lång tid. Men en en, ens en person är villig att lyssna på ens argument, så kan det vara svårt. Mm. Jo, precis. Nej, och sen så en, en sak som jag också har tänkt på Martin, och som jag börjar tro stämmer mer och mer. Eh, eller som jag... Det, det är ju det här att jag, jag tror att de här som har skapat det här systemet eller vad ska kalla det. då, vi kallar det för nätverket ibland, va? Eh, jag tror att de, de fattar att eh, det här eh, börjar krakelera nu, att de här, eh, det går inte upprätthålla att upprätthålla. de här dogmerna längre om eh, infektion och virus och det, det medicinska paradigm vi har och så vidare, då va? Eh, och eh, då är det dags att riva ner det men och det tror jag de förbereder sig på att göra nu, men att den här pandemin då som vi har genomgått och det här vaccinet som man kallade för, som var väldigt väldigt mycket värre än tidigare vaccin, det som sagt om man tittar på underlaget för vacciner och att de skulle kunna vara effektiva på något sätt så, så existerar ju inte det. Så att vacciner har ju varit uh, uh, en bluff i alla tider då. Va? Men de har ju inte jag menar visst det har varit vaccinskador uh, men det som man åstadkom med uh, uh, covid-vaccinet då det, det är ju liksom totalt vidareöverstiger och allting annat va och det har ju gjort också att så många människor har vaknat upp och har börjat prata om det här va och det tror jag det tror jag man räknar med att nu, nu är det dags att riva ner det här för det, det kommer inte hålla längre och sen får man väl se vad som som kommer sen då mm. men äh, ja <laughs> ja det får se ja Nej, och det är nog liksom en sån här tanke att man ska, man ska förekomma. liksom eh, Och. Eh, eh, ska vi se vad. För. Det, en, en jag stötte på en, en, en nyhet. här lärde jag att på radion och det är ju det. Tydligen så är det ju så att. Eh, Trump då. Och han har ju blivit liksom. Eh, ja. Han är ju hemsk och galen va. Men jag menar det är, ju, det är ju ett skådespel han håller på med. Och nu så har han gjort så då Trump tydligen i USA att han har dratt in massa anslag för amerikanska universitet. Yale och så vidare va. Och jag tror att det är också en sån här grej att de vill förekomma va. För att nu ser de de, de ser det att, att den akademiska världen de håller på att tappa respekt va? Eller de håller på att tappa förtroendet. Och då vill man liksom förekomma det. Och det vill säga att man, man kan säga så här att man, de skaffar sig cred nu nätverket Genom att själva gå i bräschen och riva ner det system som de själva har byggt upp. Förstår du vad jag menar? Mm. Men frågan är om det som kommer att ersätta det kommer vara så mycket bättre. Det då, om de har lurat på det ett antal hundra år. Mm. Ja, jag tror att i, till början så kommer det nog att vara det i Martin. För att man måste ju sälja det. Först. Mm. Men sen, allt eftersom tiden går. <laughs> det är väl någon slags kretslopp det här, jag vet inte. Men... Och det är väl någonting också... Jag menar som... Det, det, det här har man väl säkert gjort historiskt också, va? Jag menar om man tänker på... Eh, katolska kyrkan, va? Eh, vad hade man innan? Jo, då hade man Romariket, va? Och så hade man... Eh, eh, vad heter det? Ja, hednisk tro då. Paganism. Eh, men sen så började det... Eh, systemet... Eh, krackelerar då och, och, och det här med kristendomen började växa sig starkt va ja men då kan man ju tänka sig att de här som så att säga låg bakom det gamla systemet de gick liksom runt hörnet och så gick de in i Sankt Peterskyrkan och så kom de ut där och ja du, nu hjälper vi till att riva ner det här eh, gamla systemet då och kommer med något nytt och bra mm Jo, den lägger grunden för någonting. Om ekonomiska systemet kraschar så har man ju att man erkänt för en digital valuta som man kan ge och grafiskt begränsa vad man kan använda den. Eller att den har en bäst föredatum så att du måste använda den i en viss tid för annars så förverkas pengarna. Mm. ja det finns ju inga begränsningar på vad man kan hitta på om allting blir digitalt och man aldrig kan handla anonymt på något sätt. Och sen har man ju koll på alla dissidenter och så då så att då kan man ju kanske försöka kväsa dem lite mer än vad man kunnat göra innan då eftersom det har funnits möjlighet att kringgå systemet Men det är väl det som vi har sett är deras slutmål, är just total kontroll. Att det inte ska finnas några kryphål. Och ja, det som kan motsätta det är väl att tillräckligt många vaknar upp och inser bedrägeriet. Sen så kanske man lever i någon form av om ja, man. Man kanske är i en miljö där man inte kan uttala sig. Vad man egentligen tycker då. Så att man får vara en sån här sleeper cell. Som när, när det väl är dags så uh, visar man att man är på den rätta sidan. Då. Men det, det är nog många som får vara, eller hålla tyst om man vet mer. Inom uh, uh, olika sån här uh, miljöer. Uh, och, men mm. sen är det som i 1984 där han uh, Agent Smith att... Uh, nej men det är inte 1984. Det, nej, det är inte det är, det är inte Han som... ja. ja, vad, vad heter han? Äh, agenten i 1984. För det, um... Ja, just det, jag vet vad du menar han som liksom egentligen var Han var ju underrättelse. på, något, han var ja. på underrättelsesidan men, äh, ja. Han var ju egentligen på rättegången men han äh, Winston äh, misstänkt eller kunde inte avgöra det. Så att Ja, det, det är ju också det innan den miljön att man, man kan ju inte prata om det eh, man känner till. Så att man vet ju faktiskt inte hur många andra det är som faktiskt har klurat ut här då. För att, eh, mm. Så det kan ju vara andra. Sen så får man, ja, man får kanske lägga ut lite trevare så här då och, och, och se om folk knappar för <laughs> att se om de är på samma sida. sidan. Eh. Det är ju, mm. För att bilda någon form av motstånd så behöver man ju faktiskt kunna organisera sig och det är ju det som systemet sätter ner foten emot ifall man lyckats bli en större gruppering av människor då mm. som skulle kunna utgöra någon form av hot. Mm. Nej, och det var någon som, som uttryckte sig så, det var väl ganska träffande att det råder en, en, en pinsam tystnad eh, i världen just nu. Och det är de vaccinerade som inser att de ovaccinerade hade rätt. Mm. <laughs> Men, ja. De har ju investerat så mycket, att, kanske självutsläktningar, och inte, de har inte fått komma på julmiddagar eller sånt. Men sen är ju människor oftast väldigt stolta att de inte kan erkänna att de har gjort fel. Eh. Nej. Så därför är det väl bra för, för vår, från vår sida att tillåta eller acceptera ursäkt mer än avfärdaren. Ja, visst. Så, så är det ju. naturligtvis. Och, och, och jag menar, jag tror ju det att. Jag menar, de, de, våra kroppar är fantastiska och de är fantastiska på att avgifta sig. Det, det kan jag säga att det vet jag ju av egen erfarenhet för att jag har ju eh, tryckt i mig eh, både eh, vacciner och läkemedel och eh, borsta tänderna med eh, råttgift, eh, det vill säga fluor då och, och käkat en del D-vitamin också. Vilket också är ett välkänt rottgift, Men man överlever ju. Och sen så märker man ju också när man, när man slutar med allt det här. Att kroppen börjar ju avgifta sig. Liksom. Och det kan ju vara obehagligt. Och det är ju intressant också för det är ju det vi kallar. För sjukdom, oftast då, så är det de här symptomen när, när kroppen eh, genomgår vissa avgiftningar och försöker få ut de här gifterna. Och det kan vara obehagligt. Och det är ju rätt intressant också. Jag måste tipsa om det. Jag ska lägga, jag ska lägga den länken också i... Eh, eh, Shownotesen här. Men det, jag, jag lyssnade. Jag, jag, jag snubblade över det idag. Så var det en äh, intervju. Äh, äh, av en kille som heter James Andrews. Då, som han, <laughs> han har en. Äh, en substack då. Som man kallar för. The Virology control Studies Project. Så han tittar på det här. Med, med problemen inom virologin då. Men då hade han en, en gäst som heter Garrett Smith då. Och han har tittat liksom mycket på det här Eller de, de pratar om det här Om att liksom grejer med de här Många av de här allopatiska medicinerna då De här kemikalierna som vi ska trycka i oss För att må bra då Eller som vi ska bli friska av Det de gör oftast Det är att de innehåller kemi Som blockerar eh, kroppens möjlighet eh, Att avgifta sig sådana här detox pathways va. Och det är därför. Vi ju. Upplever. Att vi mår bättre då. När vi har tagit. såna här mediciner. Men då har vi ju. Alltså stört. En, en väldigt viktig process då va. Så den kan jag verkligen rekommendera. Att, att, att ni lyssnar på. Och. Och det han pratar om också, och det är också väldigt viktigt, det är ju det här att, eh, eh, och det har ju vi pratat om också, att eh, man säljer ju gärna då, men liksom man, man spelar ju på båda fjolerna va, eller man har det här, eh, ja du vill inte ha det, det blåa pillret va, nej men då kan du ta det här röda pillret, det vill säga om det blåa pillret är, är vaccin då, va? eller vanliga läkemedel, ja, men då kan du ta det här röda istället, det är Ivermectin eller methylene blue och sådana här grejer va och det är ju bara gifter det också, eller D-vitamin som ju som sagt är ett rottgift, då, va mm. så att de, de, de täcker alla baser liksom så det ska man ha jag tror det är väldigt viktigt att vara medveten om det va att det är inte bara Eh, skolmedicinens eh, droger som är giftiga och problematiska utan det är mycket inom eh, alternativmedicinen också va som inte alls är bra mm. Den bästa är väl homeopatin då men där spännar ju ut det så mycket så att det är <snar> snarare ingenting man får i sig så det blir väl en sån här eh, placeboeffekt mycket att man tror att att pillret ska göra att man blir bättre, att det är tron på det som gör att man faktiskt blir det. Ja, och, det, och då får man väl säga det att eh, fa faktiskt hormopatin är väl kanske en av de bästa, eh, den bästa medicinen i det avseendet då att man man trycker ju inte in några gifter i kroppen i alla fall då, utan man man övertygar eh, patienten om att den eh, kommer att bli frisk så småningom då. Men man gör inga skadliga interventioner. Va? Utan man, och, och det är ju så. När man är sjuk. Har man, får man tillräckligt mycket bra nutrition och vila. Eh, och, och inte så att säga är för stressad. Eller, eller bekymrad. Av olika anledningar. Då, va? Så blir man ju så småningom frisk. Va? Men det är ju kroppen själv som gör det frisk. Men om du då tar något sockerpiller. Så, så kan du ju. Äh, äh, det är du ju lätt att tänka att det är det som gör dig frisk då? Va? Det var ju som någon sa att läkarens roll det är att underhålla dig under tiden som kroppen läker sig själv. <laughs> ja, ganska bra, ja. Mm. ja. Jag tänker lite på, jag läste för några år sedan, eller något år sedan här. Florence Nightingale skrev ju en bok, Notes on Nursing, och där var det ju mycket. Det var väl, gången till dagens sjuksköterskor men då var det mer att ta hand om patienterna se till att de hade frisk luft rena sängkläder tvätta såren ofta var viktigt god nutrition och så, så att där var det ju ingenting om att ge piller som det mer är idag då Nej men precis och det är det som är så läskigt också. För att om man får, det man fick lära sig om, om Florence Nightingale i, i skolan. Kom ihåg det var ju det att hon bekräftade ju det här med eh, infektionsteori va. Mm. Eh, men det gjorde hon ju inte alls. Hon var ju liksom en, en, en motståndare till det. Men det hon sa var viktigt eh, vad det gällde att bli frisk. Det var ju de här hörstenarna liksom. Eh, nutrition. Uh, uh, hygien och, och, och sanitet va uh, och uh, vila men inga, inga piller Nej. inga <laughs> inga disinfektionsmedel och sådana saker det, det, det var ju inte alls som någon, någon annan hängade av, men det har man ju fått det till då liksom mm. ska vi säga ja. jag till våra lyssnare då jag tror vi gör det, ja mm. tack för att ni har lyssnat jag hoppas det var Lite matnyttigt. Ja. <laughs> Och återhörande. Ja, ja tack så ja. mycket för återhörande. Oh uh, yeah. The No Boundary Proposal predicts that the universe began with a period of inflation. In other words, the boundary condition of the universe is that it has no boundary. with people like this is that they are so stupid that they have no idea how stupid they are. You see, if you're very, very stupid, how can you possibly realize that you're very, very stupid. You'd have to be relatively intelligent to realize how stupid you are. There's a, a wonderful bit of research by a guy called David Dunning at Cornell, who's a friend of mine, I'm proud to say, who's pointed out that in order to know how good you are at something, requires exactly the same skills as it does to be good at that thing in the first place, which means, and this is terribly funny, that if you're absolutely no good at something, at all then you lack exactly the skills that you need to know that you're absolutely no good at it and this explains not just Hollywood but almost the entirety of Fox News